Plaça de Nou. Benvinguts a Plaça de Nou. Aquest és el programa dels castellers de Mollet. Som a Ràdio Mollet del Vallès a 96.3 de la FM i des d'ara i durant aproximadament una hora, no arriba, una mica menys d'una horeta, estarem, farem un repàs a l'actualitat castellera. El que hagi donat de sí aquesta setmana castellera, ben parlant eh, tant en el món casteller com a la colla dels castellers de Mollet. Com heu pogut sentir, o com no heu pogut sentir, no heu sentit la veu del Bori, esteu sentint la, la, la meva. La del Wally. Ja vull el Bori, no hi és? Li posem falta. Ah! Greu. greu, greu. <ríe> <Encanta, ríe> M'encanta posar-hi una falta. Bé, no ha pogut venir. Eh, uh, repassem l'equip que som avui. Tenim el, el Joan Manel, o Joanma. Joanma, Joan Manel, Joan, tant se va. Molt anàmim. aquí, uh, amb l'ordinador del davant, amb les noves tecnologies, o oh, ja no tan noves. Ja no tan, noves. No, ja no tan noves, però en marxa, no? Tenim el Facebook, Twitter i totes les Totoberts, les Mandangas i, i a l'espera de que algú, algun dia, voli dir calcom. Molt bé. A part del Joan Manel, també tenim el, el Roger Perera. Què tal, Roger? Bon vespre a tothom. Bon, bon vespre. <coughs> bueno, no gaire bé. Per Però... què, et passa? què et passa? Avui he començat a treballar. Ah, que vacances. tu has fet les vacances més tard que els altres. Avui he, he començat com... a treballar. Que... Però bueno, rai, rai. Com que... sí. <laughs> no et pots queixar. No, no, per això tampoc també tenim amb nosaltres el Juan de, que està aquí llegint les pàgines de color salmó de la Vanguardia. Molt bon per a tothom. Què tal, Juan Dè? Bé, bé, no, estava llegint la crònica castellera, aquesta de l'exhibició castellera que han fet els Amics Verds i en companyia de les altres colles de Raona que, que estan... Que se surten. Sí, amb un nivell guapíssim i maquíssim i per, per disfrutar de castells. Molt bé, després ho comentarem i ja tanquem la, la, la cadena de presentacions de, de dins de l'estudi. Vull tenir com a convidat especial el Javi. Què tal, Javi? Com estàs? Bona tarda a tothom. Bé, bé acabo d'arribar ara que estava fent unes cosetes amb el cau i tal, i, bueno, i amb la recuperació d'ahir. No, ja no portes el collerí. T'has deixat de... No, el ja, no. ja m'he cansat del collerí. Això és bo. A part de la gent que tenim dins de l'estudi, fora a l'estudi també hi ha gent treballant, com sempre a l'altre costat de la peixera tenim el Dani Padilla, el nostre tècnic eh, titular, diguéssim, el que normalment està més... Amb... Ens aguanta. Uh, què més? Ja han presentat a l'equip, el sumari del programa serà fàcil. El Juan Dema de ha deixat triar si fem primer uh, coses de casa o Montcasteller, crec que començarem per Montcasteller, si farem uns rapes així rapidillo a el que ha donat de si sí l'actualitat de fora de la colla i després ja ens dedicarem exclusivament a les coses de la colla. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Està bé fer-ho al revés quan acaben de donar-me els papers de... S'han donat una mala paperassa, però bueno, es tracta aquí de triar, de, sí, sí. de seleccionar, una mica, de triar el gra de la palla. Uh, aquest és el sumari del, del programa, ah. després, què... Pensava que, ja no, que la presentació la fèiem al final. Quina presentació? El presenta... el no, la presentació mantinc que sigui al principi, no, no ho vull canviar tot. Ja ho faig jo rapidet el tema dels horaris d'assajos. Sabeu que castellers de Mollet assagem els dimarts i els divendres, els dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11. El lloc d'assatges del Centre Cívic Lera, el carrer Cervantes 1923, a no ser que s'accedeixi per la porta del pati que vindria a ser el, el número 17, que no existeix però que és entre el 16 i el 18. Més coses. Hi ha reunions de junta, de tècnica... Uh, mm. També hi ha reunions de diada, no? Encara no. Encara no. Veure, Però sí que hi ha escola de gralles. Les reunions de junta són els dimecres uh, cada 15 dies. Aquesta setmana toca? toca? Toca. Toca aquesta setmana i les reunions de tècnica són una horeta abans de l'assaig. L'escola La de gralles funciona? El comença el uh, a començar. Ve. Aquest divendres no, el que ve. El que ve sembla que era. Uh, molt bé, doncs... Dilluns que ve ja direm els horaris. <ríe> en tot cas és el mateix divendres. Telèfons de contacte de la colla. Tenim el telèfon fix, que com sabeu ha estat és per un contestador automàtic. I el número és el 93 579 41 I el telèfon mòbil, que normalment el porta el Gàrlec, Dani Contreras, que és el 615 384 482. Tenim una pàgina web, que no s'actualitza gaire, gaire perquè gairebé Estem més en el resta d'informació es porta al Facebook. Sí. Eh, la pàgina web és www.castellersdemonier.cat i aquí podeu trobar informació bastant interessant sobre història a la colla sobretot no busqueu actualitat mm. perquè l'actualitat està en el facebook que és que diem, és eh, castellers de Mollet castellers de Mollet amb el facebook.com endavant uh, més coses també tenim una adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat i el telèfon de l'estudi de Ràdio Mollet que és el 93 570 68 66 però que només té sentit que l'utilitzeu si és dilluns entre les 8 i les 9 del vespre per trucar-nos i entrar en directe en el programa o per fer-nos qualsevol consulta o avís o el que considera necessari. Um, ja us acabo de dir que el programa s'emet en directe els dilluns de 8 a 9, però també es fa una repetició enregistrada els dissabtes d'11.30 a 12.30. També tenim uh, Twitter, Podcast, on es poden sentir els programes des de fa bastants mesos, jo diria que des de principi d'any. Mm. Podeu escoltar qualsevol programa. I no sé, m'he deixat alguna cosa? No res. Juan, de vols afegir algun... T'ha semblat, Sofíria a aquesta presentació? Tenim ja som 17 no. minuts, em sembla que és un rècord meu que mai no la fem tan ràpid. més, a, a més, <ríe> es que a mes, a mes, acostumar també a posar alguna falca d'aquesta que tenim gravada, no? del eh, amb la veu dels nostre, del nostre casteller. Oh, sí, i a vegades som veus de gent que ja fa molt de temps que no són a la colla, o al revés, gent que fa molts anys que hi són. Que hi són a la colla. És veritat, Correcte. és veritat. Posem una, una petita cortina i continuem amb el món casteller. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Seguim amb el Plaça de Nou, hem decidit invertir l'ordre normal o l'ordre en què normalment fem les, les seccions del programa i avui anirem a per Mont Castellers, és a dir, la crònica de les actuacions i les notícies castelleres més interessants d'aquesta setmana passada. Què tenim? Uh, Santa Tecla. Santa, comencem. Comencem Santa Tecla... Comencem per les festes de Santa Tecla. Em molt bé. Eh, no sé si han canviat la modalitat o ja ho fan de 3 anys que ha, tota la setmana hi ha castells. A part de l'actuació important, m'han comentat la setmana passada que aquesta setmana, durant tota la festa de Castells, de, de Santa Tecla, cada tarda hi ha castells. jo dic, ara no, no, no s'havia de confirmar si... Sí. Però no hi ha una actuació, allò que diguin, l'actuació del migdia, <coughs> la important... Home, el... jo suposo que serà la que ha hagut okay, aquesta okay, setmana que han actuat i... les quatre colles de... De Tarragona. Mm, de Tarragona més Vilafranca. No. No. A... Vilafranca ha actuat aquesta setmana... Amb joves xiques de Tarragona i amb xiques de Tarragona. Sí, correcte. I amb l'Avella. I amb l'Avella. La el sí, que no han ha actuat són les colles petites. Jo, jo el que crec és que deuen haver-hi dues actuacions, com es fa Vilafranc, que em sembla. La grossa i després la... La, la, la totes, no, sí. Colles. Aquesta segur que són la de les quatre colles de Tarragona. Aquesta sempre. Però no, van comentar que hi havia... que no sé si ho confirmarem la setmana que ve, si és necessari, perquè m'ho va comentar el José Luis González Reche, que és company de Tarragona des de fa uns anys. Bueno, sí, o sigui, el Retxe ha estat analista castellà del programa de plaça de nou durant bastant això. de temps. M'ho va també. comentar i va semblant entendre que era això, el que em passa és tampoc van parlar gaire i... No sé, suposo que la setmana que ve tindrem més dades d'aquestes. Sí, sobretot si el Retge contesta el que has dit tu al programa de ràdio, perquè haurà d'esperar-se que el gravem... No, no, no, <ríe> no, no, no, no ja en parlaré, allò, ja en tiraré jo de la, la part que ens toca, que és el periodisme, i començar, Allà, eh? ho confirmarem la setmana que ve dades oficials. Molt bé. De totes maneres, d'aquest cap de setmana, el més destacat o el que tu consideris o el que... Eh, Va, ja, les els que estem a l'estudi considerem més destacat El 4 de 9 de la vella, de la jove. De la, de la, de la 4 de 9, un net. De la Vilafranca, de, de Vilafranca. De Vilafranca. Que ja els fan com atxorros. El van desmuntar. Sí, el van desmuntar. Va de la la el van desmuntar, va. perquè no el tenien bé. <laughs> encara que sí, eh? encara que sembli una mica... I després el van tirar, van... 15 castells de nou En ells... aquesta sola actuació de Santa sí, sí. Tecla d'ahir. I 7 de gama extra. Déu-n'hi-do, eh? Sí, Déu-n'hi-do eh? Déu la... I la veia es va poder treure les... La pila de dos. La, la, la, la, més que la de dos i la pila de vuit, també, que, que Sant Fèlix no, no van poder descarregar. I a part la jove, evidentment, amb el 5 de nou en Folra, espectacular. Uh, I jo crec que si arriben a tirar la pila de vuit, que finalment no el van tirar, la jove, diuen que l'aixeran per la segona actuació per la, o per l'altra, uh, jo crec que si el tiren, el descarreguen. Perquè és que estan d'una manera que tot el que tiren ho, ho descarreguen. La jove ja portem diverses setmanes dient que està molt forta molt forta aquests últims anys i va recuperant efectius dia a dia i porten una manta de camises blaves és molt maco també veure un, una actuació en una plaça castellana on, on tirar un castell de nou jo crec que es podien plantejar tirar-lo sols la colla jove xiques de Tarragona. Sí, colla jove de xiques de Més Tarragona. que blau és un... Lila... Lila Per lila... oh, lila... lila... no dir-li mal. Eh? Lila blavós, sí. Faig un resum una miqueta dels castells que es van poder veure a la diada de... del primer diumenge de festes de Tarragona. Que són castellers de Vilafranca, van fer el 3 de 9 en folre, el 9 de 8 amb un sol enxaneta, van desmuntar un intent de 4 de 9 i després van fer aquest 4 de 9 sense folre. I i van acabar amb un pilar de 8 en forra i manilles. La colla jove els xiquets de Tarragona, aquesta colla que deien que va de color mm, malva o lila clar, uh, van fer un nou de 8 aquest amb tres en un 5 de 9 en forra descarregat, un 3 de 9 en forra i un pilar de 7 en forra. Els xiquets de Tarragona, la, que també s'anomena a vegades la colla vella els xiquets de Tarragona, que són els matalassés, van van fer un 3 de 9 en forra, un 4 de 9 en forra, un 5 de 8 i dos piles de 5. I la colla vella els xiquets de Valls van fer el 3 de Nou en Folre, van descarregar també el 2 de Nou en Folre i Manilles, el 4 de Nou en Folre i un pila de 8 en Folre i Manilles. No, és, és espectacular, eh? O sigui, quasi, quasi una actuació de Sant Fèlix, com. A dir. Sí, sí, sí, es que recordo que a Sant Fèlix aquest any van dir que no sabies que tots els castells eren mínim 3 en Nou en Folre, en aquesta actuació menys el 5 de 8, la resta són superiors als 3 en Nou en Folre, un espectacle. Més cosa de destacar d'aquest cap de setmana, d'aquesta actuació, tenim la, el, el full de l'avantguàrdia, on es veu aquella, aquesta foto impressionant d'aquest 4 de 9 eh, de, de castellers de Vilafranca. És, és veritat això que dieu, de que sembla que els facin com a xurros, no? Jo no sé de, de quin planeta surten la gent de Vilafranca, de que com... Com nassos ho però quan eh, Minyons va fer per primera vegada aquest castell, el van fer en un moment en què estaven al seu límit màxim, el van fer perfecte però ja no el van poder repetir fins bastant de temps després, no? En el moment en què Uh, la colla Jove als Chiquets de Valls, que és una altra colla que també havia descarregat aquest castell, el podia fer, eren flors de primavera, per dir-ho així. El feies aquell dia, el descarregaves, sortia perfecte, tothom estava molt content, però es trigava mesos per no dir anys en tornar a, a, a, que, que esta, a que la mateixa colla intentés el mateix castell. No? Em queda mal... un... és sorprenent, per mi és al·lucinant que en qüestió de poques setmanes Castellers de Vilafranca el descarregui dos cops. I jo em quedo un i comentari... I el nivell de resta de castells que fan, no? <t 'ha> Anava a dir que jo em quedo un comentari que va sortir a... Li van fer una entrevista a un dels castellers, al tònim, em sembla que de, de Vilafranca, quarts de nou. Que, a dir-me, després de Sant Fèlix, encara estem de ressaca, no portem, gaire, no portem gaires camises a plaça, però tot i així ens hem pogut tirar aquest 4-9, no? No has portat gaires camises a plaça? I, clar, m'imagino que s'han acostumat a portar 600 o 800, o 800 persones que portant-ne 400... És portant-ne poques. Eh? És portant-ne poques, no? Bueno, és d'aquestes actuacions que m'imagino el els tres o quatre de la tècnica que van a als carrers i inclús hasta el poble del costat a buscar gent perquè et posi la seva pinya, perquè això ho acostuma a fer Vilafranca, també. també, també. Quan no porta camises, quan no porta, com, com ara, segur, eh? Segur que si actuaven allà, m'agino que si no van arribar fins avall a buscar gent, poc ni va faltar. Perquè el tronc el tenen. Fins el que allà sí, sí. segur que va arribar fins sí, a l'estació sí, de l'AVE. Sí, sí, sí, sí, sí. <laughs> el tronc el tenen i fins i tot el Toni deia que diu, el, li, quan li feia entrevista, deia però realment el pes que els suportats són 250-280 quilos. I diu, no, no us fa mal, i diu no el pes no, diu, el problema és que estigui equilibrat. Si està equilibrat, els quilos que vulguis, no? I realment és això, el que treballen és l'equilibri, és la compensació de pesos, tothom amb les mateixes mides, jo diria que fins i tot tenen la mateixa mida de braç, perquè és que tots s'agafen de la mateixa manera. Sí, els pantalons. La, per la nit, els que ens han una càpsula que no es deixen créixer més. Sí, sí, sí, és que és, és imprescindible. Un mollo, sí, els deixen sí, sí, ficats en un mollo i és impossible. I al que no arriba li estiren. No, no és que Però, realment és curiós. És curiós. Eh? Bueno, això del pes és molt... Això és un una cosa molt a discutir. Nosaltres portem sí, molt menys pes mm. i sembla que porti, si posen, eh, a tu et posen 200 quilos a sobre les hores ben anaven repartits, pots estar a caminar i tot. Sí, I posen 40 molt mal repartits i, i no, no és capaç de donar el pas endavant. Sí. I ens sembla que a vida flanca ho té molt ben repartit aquest pes. Sí, tant. Uh, voleu destacar alguna actuació més d'aquest cap de setmana, a part de la de, la de Tarragona? També tenim el, el dimecres, que va ser la Diada Nacional de Catalunya, van haver-hi diversos actes... I bueno, edes. jo només, eh, tot i que... Bueno, el, a Barcelona, la Festa Major Poponau, els, bueno, són els nostres veïns, no? Uh -huh. Xics de Granollers va fer la, la clàssica de, de 8, no? Després de no sé quants anys... adéu nhi de Granollers, mm, a Barcelona va fer 3 i 4 de 8 i el dos de set. Sí. Mm. Bueno, com totes les colles que estan... Les, les colles que estan en, en, en nivell de buits, eh, ja que reconeixer que continuen fermant-se amb, el, amb els castells de buit. Eh. O sigui, castells de Terrassa, eh, també 4 de buit i tres de buit. Va, va, van tindre cada muntar un parell, de, tant el 4 com el, com el 3, però després van aconseguir Sabadell 3 i 4 de, de 8 també durant tot el cap de setmana Sagal d'Usona 3 i 4 de 8 que Sagal d'Usona també havia baixat una mica el llistó la, la setmana, o sigui l'any passat Marreix de Sagal aquesta setmana també 3 i 4 de 8 mm, val a dir que Xicòs de Vilafranca 3 i 4 de 8 totes les colles que estan enfiançades a aquesta temporada en, els, en el castell de 8 mm, una setmana més han demostrat que, que els tenen assolits i que va en camí d'acabar una temporada pues, magnífica amb el seu nivell. Castellers de Sant Cugat, també, una altra colla que també ja porta uns quants anys en colla de 8. Sí, això t'anava a dir, Castellers de Sant Cugat, de vegades els tenim oblidat aquí, els gauzacs en aquest programa, estan ben a la vora, per ser i estan consolidats. O sigui, estan ben consolidats en el, en el nivell a fer de Castellers de 8, 8 eh? no? Sí, sí 3, 4, 4, 8 i la torre de 7. 8, eh? Moixi Gengués d'Igualada també torna a recuperar el 4 de 8, o sigui, eh, Segals d'Osona també, em sembla que també han tirat alguna cosa de... Eh, no... no ho tinc ara, però sé que estan recuperant també, estan treballant amb Bolaní, amb... juntament amb Màrrecs de Salt. Eh, Segals d'Osona 3 i 4 de 8, i Màrrecs de sal 3 i 4 de 8, con la qual aquestes són colles que l'any passat van baixar una mica el nivell, mm, s'ha de ser colla de 8, recordem que els de l'altre tirat la torre de 8, anys enrere, i, i tornen a estar, el 3 i 4 de 8 el ten, tornen a tenir consolidat. No? És maco veure una crònica d'una setmana amb molts castells, que les de 8 fan castell de 8, les de 9, naturalment, estan que se'ns surten. Les colles de 7 també estan amb, amb continuant i treballant castell de volum, castells de, de volum de gent, de 5, de 7 i de i de 7 de 7 que de nou les que estan tirant. M'agrada que no diguis gamma alta, sinó que diguis castells de volum, és que és una nomenclatura que a mi no acaba. A, de a mi tampoc m'agrada, bueno, alta o gamma de gamma mestra són a nivell ja de No, gamma extra evidentment és més enllà del 3 de nou en Folra. Un 5, Però hi ha qui anomena en... gamma alta de 6, i trobo que tinc gamma alta de, de castells de 6 una mica cutre. no, no m'agrada més això, no? Un volum de gent de volum. en castells de 6. Un volum macos, o sigui... Sí, ja en general, castells que fan, que fan vas afegint rengles, no? Llavors qualsevol colla que, que va afegint rengles va, va... vol dir que té un bon treball i té entrada de gent i té... Gent a escollir, no? O sigui, quan... Sí, que pots fer una reducció per després eh, fer castells de, de més altura, per dir-ho així. També vol dir que tens suficient canalla per posar més d'un pom de dalt. Naturalment, sí. No sé, és una crònica bastant maca, no? Si tindries si que tindre una hora més, no?, per, per anar detallant diada, o sigui, diada, diada després de diada, no? O sigui, mmm. Interessant també el tema de de la Diada Nacional de Catalunya, en què moltes colles es van repartir al llarg de la geografia catalana per fer, per formar part, o per fer algun pilar per fer alguna col·laboració amb aquesta via catalana, oi? A uh -huh. uh, part de les actuacions que es fan normalment ja de per si de per diada, no? Però, en fi, que es veien moltes colles que havien anat a fer un pilar de 4, un pilar de nació, no sé o uns quants pilar de 4, en el cas de Vilafranca a l'Arda no? de Barà, no? Arroda de Barà. Uh, doncs que es va poder veure aquest 11 de setembre. Una altra notícia al món casteller encara que ens afecta és que sortim al rànquing, no? Sí, sí, sortim al rànquing de, dintre del, del... Bueno, aquest rànquing que començava amb un castell de set, o sigui, naturalment, no? Sí. Nosaltres sempre hem estat en el rànquing. Sí, home, el que passa és que, que molt, hi ha unes quantes gent que no consideren no, que no és necessari que sortís en un rànquing si no fas algun castell de set, doncs fins ara no, no hi figuràvem. Pues no. Aquest és el moment de dir que sortim al rànquing i de les 60 i pico colles que n'hi ha... 50, som... 50 justos. No, 50 amb aquest rànquing, no? Amb sí. aquest rànquing, però en realitat no són 50 colles. N'hi oh, ha, ha més que no hi ha hi ha surten al Són sí, vora, vora de 80, no arribar a 80, no? Sí. O sigui, de, de 80 colles o de 70 i pico colles no anem a tirar llarg, per una vegada que no tenim que tirar llarg. Eh? Som la 43, no? 48. O la, 40, o la 48, 48, o sigui, Déu-n'hi-do. Sí, sí. la meva edat... Sí, aquesta cosa és una d'aquestes notícies periodístiques que hi ha que mirar-les amb el, el Google Play. No, sí. Són 80 colles, són el 48. Sí. Per tenim, uns... tenim 375 punts, eh, 200 del 47 carregat i 175 del 4 carregat. Al revés, 200... Ai, al revés, perdona. 200 del descarregat i 175 sí. del que només hem pogut carregar. Sí, sobretot al revés, perdoneu. No, em sembla que el primer has dit carregat, també. Ah, vale. Bé, bueno. Tenim a castells de Solsona que els estan trepitjant, els <ríe> <ríe> Bueno, i també tenim els castells de Calda que tenim, que són els veïns i companys de, també de, de, de tota la vida i, i també estan per aquí. Pel... Sí, però aquests ja tenen 1.050 punts. Aquests ja, ja piquen una miqueta més. Sí, bé, bueno, a nosaltres ens falta diar i poca sí, cosa té. més per arribar a aquesta puntuació. <ríe> Um, després ho ja, comentarem una a veure cosa de quantes, quantes actuacions... Sabadell, doncs, no. no ho estic veient, Sabadell no va intentar el 3 nou O va ser assaig o on era? No, no, o sí sigui, que ho va intentar, no. I, i, però va ser la setmana passada que se'ls hi va caure. Ah, d'acord. Vale. Actuàvem amb minyons, no sé si ho van comentar la setmana passada, se'ls hi va caure però mmm, pintava molt bé. O sigui, pintava molt bé, se'ls hi va caure, jo crec, amb nervis, de, de... abans de carregar-lo, eh? Perquè realment que també és una colla d'aquesta colla que fa... No el descarten, eh? 4, 4, 5, continua 5, per la seva diada, que la seva diada està a finals de, finals de novembre. Sí, sí, sí alguna vegada hi de novembre. Els castellers de Molleta Diada s'ha de... Saber. I no... No descarten tornar a l'internet. Continuen treballant-lo. I la, la gent que, que fa... Que comenta, no? I això diuen que, que realment no, no el tenien per malament, no? va ser quan Minyons de Terrassa va caure del... Podem explicar l'anècdota de les ambulàncies perquè després del dos de quan expliquem el que ens va passar a, a del 2 de 8 i, de... i va caure de, de, de, també del 4 de 8 quan expliquem uh, el que ens va passar a nosaltres a la Fira Artesans uh, es veurà la... Bueno, podem fer una, errori, espècie de una espècie comparativa si no m'equivoco, en aquesta actuació de Sabadell hi havia 9 ambulàncies a més ho van comentar, si ho van sí, comentar sí. perquè van fer el comentari perquè el, el Juan Ma, Joan Manel estava treballant per allà i en una altre acte, i va venir va dir, és normal, va, va fer la pregunta a ell, és normal que hi hagi tantes ambulàncies i... Mm. Jo vaig parlar amb un de Minyons l'endemà i diu que igual no eren totes les ambulàncies. Per aquest ja. acte, el que passa que estaven amb... en, el de... en el context de la festa, de la festa major, major. d'una marató que hi havia per allà, que estava també acabant, i de... suposen que després d'acabar aquest servei se'n van afegir allà 8 o 9. Bueno, sí, van parlant de 8 o 9. Mira, sí, de telefonia fotografia. La bateria de, de la creu roja allà. Bueno, uh, quan, quan hi han dies importants, recordar han passant, no res en fit, no, especifica no la campanya. No, és normal que hi hagi tantes no, no, però d'altres sí, per la història la diada ben fe, la impasió sí, no, concurs. Sí, concurs sí. A tot passat a la diada ben fe bueno, van, van installar la creu roja espiral a la campanya, vull dir que vull Sí, que... l'hospital aquest normalment va acompanyat de tres o quatre ambulàncies, eh. Sí, o sigui, m'acompanyar de 3 o 4 ambulàncies, normalment. El que és normal és que es destinin unes... No sé, jo no crec que sigui normal que es destinin més de quatre ambulàncies en amb una actuació com la que probablement hi havia a Sabadell, 4 o 5, posem pel cas ara 8, jo crec que és el que tu deies, no? que algunes pleguen de, de, de, de diferents Hem altres de suposar... que hi ha la Festa Major i allà es concentren. Que hi ha diverses cròniques que en, en expliquen cas... la forma de, de... O sigui, expliquen el per què hi havia tant de l'ambulància. No? I lo, una, aquesta és la que jo he explicat, no? de que hi havia una sèrie d'ambulàncies i es van afegir un, unes altres que terminaven el seu, el seu servei. En tot cas, les van fer servir gairebé totes. Sí, van tindre... Em sembla que ens hi va quedar una... una I van poder continuar l'actuació. I van poder continuar l'actuació, o sí. Sigui, van marxar tres per minyons i... No, sí, em sembla que hi havia en vuit o, o igual van tindre que demanar una, perquè va quedar una per acabar l'actuació. Tres em va portar minyons i en altres tres em van... Bé, bueno, sí, ja, ja surten les comptes. I d'altres tres o quatre se'n va portar Sabadell. Sabadell. Ja, devia quedar una i això va permetre que poguessin acabar l'actuació <ríe> sense haver-la d'aturar. Sí. Inclús expliquen, deixa'm que expliqui una petita anèdota, que els de Minyons també d'entrada a la colla Minyons i dintre un marge de de, de, de de conya, no? Deien que quan van veure tantes ambulàncies van dir, això les han contactat per nosaltres. Com l'any passat, no per res, eh? sinó perquè l'any passat van actuar allà, van tindre mala sort de caure i les tres ambulàncies que hi havien les van fer servir minyons, després sense cap tipus de, de problema ni res. I llavors aquest any ells van dir, bueno, si nosaltres necessitem tres, el Sabadell i ells ja compten que el seu 3 de 9 porti un altre 3, deixem un altre 3 per l'altra colla i per això van demanar 9 ambulàncies. No? Però bueno, això va ser un mar de conya, no? que també també és, sempre va bé tirar-li una mica d'humor no, al aquest tema. Doncs si us és sempre bé, deixem aquí la primera part del programa, també tanquem la secció de, de Mont Casteller i després ja quan reprenguem fem la represa del programa entrarem en coses de casa. Uh, la cançó que hem triat avui és una cançó que ens venia de gust sentir-la, tot i que ja l'hem sentit alguna vegada al programa, però teníem ganes de tornar-la a sentir. És una cançó de d'Stronvers que es diu Tocant el cel amb la mà. encara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Filets i pel mig tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà. Deixeu-nos la Amb pit i collons El farem descarregat Som amics de la terra De les cràries I les festes populars Ningú ells n'encarà si fem pilla Fem folgres manies Arrasats ens trobarà sababe estàm enquadral, as es coboten la canalla arriba dalt. la cotxador s'ajut tres passes de l'janeta s'encavalca, lín que... alena, ja no veu millones no to sats, o la colles va gran, a llora plega un llics assol, que tenes que amagar, i un més petits, és el més alt del món i toca el cel amb la mà, I toca el cel amb la mà i pel nix tornaran a deixar i toca el cel amb la mà i toca el cel amb la mà amb pit i collons ja l'hem Som amics de la terra de les gràries i les festes populars ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles abraçats ens trobaràs Som amics de la terra